פרק ב' ועתה עליכם המצווה הזאת, הכהנים. אם לא תשמעו, ואם לא תשימו על לב לתת כבוד לשמי, אמר אדוני צבאות, ושילחתי בכם את המארה, וארותי את ברכותיכם, וגם ארותיה, כי עיניכם סמים על לב. הנני גוער לכם את הזרע, וזירי תפרש על פניכם. פרש חגיכם, ונשא אתכם אליו, וידעתם כי שילחתי עליכם את המצווה הזאת, להיות בריתי את ליבי, אמר אדוני צבאות, בריתי הייתה איתו, החיים והשלום, ואת הנם לו לא מורה, ויראני, ומפני שמי ניחתהו. תורת אמת הייתה בפיהו, ועוולה לא נמצא בשפתיו. בשלום ובמישור הלך איתי, ורבים השיב מעוון. כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך אדוני צבאות הוא. ואתם סרתם מן הדרך, הכשלתם רבים בתורה, שיחתם ברית הלוי, אמר אדוני צבאות. וגם אני נתתי אתכם נבזים ושפלים לכל העם, כפי...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 יחרט אדוני לאיש אשר יעשנה ער ועונה, מעהלי יעקב, ומגיש מנחה, לאדוני צבאות. וזאת שנית תעשו, כסות דמעה את מזבח אדוני, בכי ואנקה, מעין עוד פנות אל המנחה, ולקחת רצון מידכם. ואמרתם, על מה? על כי אדוני העיד בינך ובין אשת נעוריך, אשר אתה בגדת בה, והיא חברתך ואשת בריתך. ולא אחד עשה, ושאר רוח לו, ומה האחד מבקש זרע אלוהים. ונשמרתם ברוחכם, ובאשת נעוריך אל יבגוד. כי שנא שלח, אמר אדוני אלוהי ישראל, וכיסה חמס על לבושו. אמר אדוני צבאות. ונשמרתם ברוחכם, ולא תבגודו. הוגעתם, אדוני, בדבריכם, ואמרתם, במה הוגענו? באמורכם, כל עושרה טוב בעיני אדוני, ובהם הוא חפץ, או, איי אלוהי המשפט.